بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده نستعينه نستحي ونستغفره نؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحب الله فلا له ومن يبتلى فلا هَدْيَه Asyadu alla la ilai Allah wa hadabu la syarikalah Asyadu anna muhammadan Amduhu wa nabiyuhu wa rasuluhu Allahum salli ala salli muhammad Wa ala alihi wa salli ajma'in Amada Taiman tuan dan Bismillahirrahmanirrahim Yang rahmat Allah sekalian Tentu dahulu kita panjatkan Kesukaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak terhingga Atas segala ni'matnya yang telah diberikan kepada kita Khususnya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat tubuh badan yang memungkinkan kita melakukan amal-amal ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wataala menerima amal kita dan meredohnya sehingga memungkinkan kita juga masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wataala. Kekuatan iman merupakan kekuatan yang paling ampuh, yang paling kuat. Kalaulah besi itu kita anggap hebat, kuat tapi apabila dibakar dengan api lebur dia api ini pun nampak hebat tapi kalau siram air mati dia begitu juga air yang nampak hebat tetapi ianya mampu diserap naik ke atas oleh awan dan awan yang hebat itu juga mampu pula ditiup oleh angin dibawanya sana, dibawanya ke sini tetapi angin yang hebat itu dihalang, mampu dihalang oleh gunung ganang tersekat je tak boleh nak melepasi kalau sekarang ni musim hujan di pantai timur angin tak mampu ditolak melepasi banjaran cikgu wangsa sebab itu dia turun ke pantai timur gunung yang gunung ganang yang hebat ini pun tapi sebenarnya tak kuat juga kerana manusia lah sebenarnya yang lebih hebat. Kerana manusia ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akal. Yang dengan akal ini boleh mencipta alat-alat yang canggih. Ada kreativiti dan inovasi. Maka gunung yang hebat tu pun boleh ditarahnya. Boleh ditebuk jadi terowong buat jalan dan sebagainya. Walau bagaimanapun hebat manusia itu gagah kuat tetapi ianya mampu dikalahkan oleh hawa nafsu. Hawa nafsu lah yang lebih kuat dan kadang-kadang bermaharaja lela uh, menguasai manusia melakukan perkara-perkara yang muntah. Dan nafsu yang kuat ini pula, uh, dia dia hanya boleh ditundukkan dan hanya boleh dikalahkan. Dengan keimanan yang kuat dan apabila iman yang kuat, yang kental, yang ampuh maka tidak ada yang boleh mengalahkan. Ingatlah bagaimana kita lihat Sayyidina Bilal ar-Rabbah yang ditindih dengan batu, dijemur di padang pasir yang panas dan dengan kekentalan iman Allah ahadun ahad, ahadun ahad, nah dia mampu bertahan walaupun dihempak dengan batu. Tetapi iman yang tak kuat, ha, ha, kalau kita ni ditindai dengan batal yang ringan tu pun tak mampu nak angkat. Apatah ha, lagi pada pagi-pagi ahad. <çok sonoraki> kalau sila zilal ahadun ahad, Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kekuatan tapi kita ingat hari Ahad cuci nak nak tolak bantal kita tidur kita tak larat. Begitulah peranan iman tuan-tuan muslimin dan muslimat yang semoga Allah sekalian yang seharusnya kita sering sentiasa memohon kekuatan iman mudah-mudahan dengan kekuatan iman kita mampu uh, menghadapi cabaran-cabaran dugaan-dugaan dan runtunan hawa nafsu yang sering sahaja Uh, apa yang sering saja meruntun untuk kita melakukan kemungkaran dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah pada malam ini kita sambung lagi bicara kita tentang usul isrin Al-Imam Ash-Shahiid al Syaikh as Al-Albani. Saya tegaskan sekali lagi bahawa Usul 20 ini bukanlah nak kata Islam itu ada 20 usul. Tetapi sebaliknya Imam Al-Banna membentangkan 20 usul ini bagaimana kita nak memahami Islam yang sebenarnya. Begitu juga kita melihat bahawa dengan 20 usul ini juga kita mampu keluar daripada kemelut yang sering menghambat umat Islam. Daripada dulu hinggalah ke sekarang ini. Dan insya-Allah kita tengok usul yang ke-11. Ha yang berkaitan dengan bidaah. memang tajuk bidaah ni ah sehingga sekarang pun masih lagi hangat diperkatakan. Dan dan bukan sekadar hangat diperkatakan tetapi masih ada lagi yang tak faham dan kemudiannya melakukan perkara-perkara bidaah. Kan? Semalam saya pergi sentus seminar, ada pegawai JAIS bagi tahu Dekat Selangor sahaja tidak kurang daripada 60 ajaran sesat. Ha, jadi maknanya ajaran sesat itu pun ha, antara ciri-ciri bid'ah yang berlaku di sana. Uh, yang, herannya, ha, yang herannya kenapa masih lagi ramai di kalangan masyarakat kita, masyarakat Islam yang mudah sangat terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang sesat, yang songsang. Yang tidak ada asal dalam asal usulnya dalam agama dan dan dalam bentuk binaan ah dan sebagainya dan termasuklah yang baru-baru ini apa nama tu Tuhan Harun ada juga yang waktu Tuhan terbatu sakit masuk hospital ha, jadi inilah perkara-perkara yang, yang yang Imam Albana um, menjelaskan dan membentangkan usul ini supaya kita memahami dan kemudian kita tidak terjebak dengan dengan apa ni pengaruh-pengaruh yang songsong seperti ini. Baik. Usul yang ke-11. Wa kullu fi dinillah la ahla laha. Setiap bid'ah yang ada dalam agama Allah yang tiada asal asal usulnya, nah, itu namanya bid'ah. Kan? Istihsanha an-nas bi ahwa'iha. Jawab orang diziadatifihi atau di nafsiifihi. Jadi bid'ah ah ini boleh berlaku dalam dua perkara, di mana manusia menganggapnya baik menurut hawa nafsu mereka. Ha, jadi maknanya uh, sandaran sandarannya ialah hawa nafsu. Hawa nafsu kata baik, ha, dia pun buat. Ha, sedangkan dalam soal agama sepatutnya yang menjadi sumber, yang menjadi pegangan adalah uh, akidah itu. Ha, sama ada menambah ataupun mengurangkan. Nah, ini dalam dua perkara. Bid'ah ini dalam dua perkara sama ada berlakunya penambahan ataupun pengurangan. Abdullah <Sess> telah muharamatnya, wakala uhalaiha diabdul wasail alatilatul adillah ma'aluasharuminha. Walau bagaimanapun, nah, bagaimana kita nak berhadapan dengan dengan dengan kesesatan bid'ah ini? yang merupakan satu kesesatan yang wajib diperangi. Dan ketika mana kita nak memerangi, kita mesti menghapuskannya dengan cara yang terbaik. Ha, maknanya persoalan bid'ah ahli, dia merupakan satu yang yang yang kompleks, yang agak rumit, yang memang sukar untuk dibanteras. Ha, buktinya sampai sekarang masih ada lagi unsur-unsur pengaruh-pengaruh bid'ah ajaran sesat dan sebagainya dalam agama ini. Jadi dalam menangani perkara seperti ini, kena kena kena berhati-hati dan kena cari cara yang terbaik yang tidak membawa kepada malapetaka yang lebih buruk. Jadi maknanya kena kena berhati-hati supaya tidak berlakunya satu ke satu keadaan yang lebih buruk. Kan? walaupun tujuan kita memang nak menghapuskan bila tetapi kalau tanpa perancangan tanpa secara teliti mungkin akan mendatangkan mudarat yang lebih besar kerana dia berkaitan dengan soal akidah yang berkaitan dengan soal kepercayaan pegangan yang sememangnya tidak mudah untuk di, diatasi sebaliknya perlu Uh, di, melalui dengan beberapa cara melalui dengan pengajaran pemahaman uh, semata-mata untuk uh, dengan pengakuasaan uh, mungkin tak akan berjaya uh, tanpa adanya pemahaman uh, terhadap uh, masyarakat uh. Uh, walaupun mungkin satu ketiga boleh dihapuskan uh, boleh diambil tindakan diheret ke mahkamah Ha, tetapi mungkin selesai uh, yang tu kemudian timbul pula yang lain pula ha itu yang kata sampai 60 ajaran ha, sesat ha, kat Selangor khususnya ni maknanya begitulah keadaannya baik pada prinsip ini Imam Al-Banna menekankan perlunya iltizam dengan kitab dan sunnah menjaga batas-batas agama tanpa terlebih dan terkurang ha jadi antara perkara yang penting untuk memastikan supaya kita juga tidak terjerumus dalam fitnah bid'ah ini, ah ha, tidak, kita, kita kena sentiasa iltizam dengan al-Quran dan Sunnah dan menjaga batas-batasnya agama tanpa tanpa melampau-lampau. kadang-kadang ha, melampau sangat itu yang boleh berlebih-lebihan dalam agama ataupun terlampau kurang pun sama juga, terlampau mudah sangat. Ha, itu pun akan menjadi mengurangkan pula agama justru kaum muslimin perlulah menjauhi segala bid'ah terhadap agama bahkan memeranginya dengan cara yang terbaik sesungguhnya bid'ah sesat tersebar luas pada zaman Imam Al-Bana yang melemahkan umat dengan dahsyat jadi maknanya bid'ah ini juga berlaku pada zaman Imam Al-Bana lagi dengan, dengan begitu dahsyat sekali maka oleh sebab itu beliau Uh, apa menyelidiki dan menyelesaikan persoalan ini permasalahan ini uh, sebahagian manusia mempertahankan diri daripada bid'ah, tetapi dengan cara yang kurang lunak bukan dengan cara yang bijaksana membuatkan keadaan semakin genting dan bercerai berai dengan dengan yang lebih teruk uh, jadi apakah cara yang terbaik jadi Imam Al-Banna uh, menggagaskan usul yang kesebelah ini supaya keadaan tidak tegang tidak genting yang akhirnya uh, berlaku perpecahan di kalangan masyarakat Islam jadi sudah tentu ini sesuatu yang lebih mudarat daripada uh, nak menyelesaikan Imam al banna bangkit menyeru manusia kembali kepada sumber yang suci iaitu Al-Quran dan Sunnah mengingatkan mereka kepada bahaya bid'ah dan menolaknya dengan cara yang terbaik serta usul yang bijaksana. Allah dengan usulut yang bijaksana ha, jadi Imam Al-Banna mengambil pendekatan yang yang yang sederhana pendekatan yang yang bijaksana menyeru masyarakat ialah, maknanya nak mengatasi masalah bid'ah ini dia kena mengembalikan masyarakat pegangan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah dan tidak berlebih-lebih ha, jadi itu step yang pertama kan, daripada nak menyerang, mengkritik dan sebagainya itu bukan cara yang terbaik. Adalah lebih baik. Nah, kita kita melihat pengertian bid'ah. Sebelum kita lebih bincang lebih lanjut tentang bid'ah dari segi metodologi ilmu Islam ini dia biasanya dijelaskan lugutan dua istilahan. Bid'ah dari segi bahasa lugutan iaitu mencipta sesuatu perkara dalam, bukan dengan bentuk yang sebelumnya ha, itu dari segi bahasa mereka cipta, mereka benda yang baru, yang sebelum ini uh, tidak ada diadakan ha, ini dari segi kreativiti dan juga inovasi lah, ha, ini dari segi bahasa ha, Sebaik itu orang-orang yang kreatif, orang-orang yang inovasi ini, uh, dipanggil sebagai ijda, ha, maknanya dia apa uh, mereka cipta benda-benda yang baru itu dari segi bahasa secara umum. Adapun dari segi istilah ataupun dari segi syarak iaitu mereka satu jalan pada agama yang menandingi syariah. berjalan di atas landasannya bermaksud untuk berlebih-lebih pada taabbudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. jadi yang kita nak bincang secara khusus ialah istilah dari segi syarak ataupun dari segi istilah uh, syarak iaitu Uh, mencipta benda yang baru uh, Dalam agama uh, Menandingi uh, syariat yang sedia ada uh, Dibuat-buat benda yang lain Daripada yang dah sedia ada uh, Dengan tujuan kononnya uh, Untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang sering berlaku Apabila manusia tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah tidak berpendak berpegang kepada syariat maka dia cuba uh, mereka cipta benda-benda yang baru, itulah yang dikatakan dida'ah, walaupun tujuannya baik kononnya nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu SWT tapi sebenarnya uh, bukan begitu syariatnya kerana di sana ada kaedah uh, khususnya dalam antara ibadah dengan muamalat kan? uh, al-asul si ibadah haram kan al-asruf ni ibadah adalah haram segala bentuk uh, ibadah segala bentuk pengabdian diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala haram asalnya kecuali apa-apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran Al-Sunnah apa-apa yang telah diajarkan Nah, itu cara-cara bagaimana nak menyembah Allah cara-cara bagaimana nak beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ah ha, begitu juga lah kalau kita cuba ambil contoh nak mengadap masuk istana raja kan? nak jumpa dengan yang dipertuan agung ha, dia ada tata cara dia ada adat istiadat dia ada dipunyai apa uh, protokolnya kan. Ha, jadi begitulah kita ini nak menghadap Allah Subhanahu Wataala Allah telah tentukan protokolnya, cara dia kaedah dia dan itulah yang kita kita lakukan untuk menghadap Allah Subhanahu Wataala. Hajar dan dan, dan uh, tidak boleh sama sekali ha, kita buat cara yang lain, kita mereka cipta benda yang baru. Uh, semata-mata kononnya uh, nak mengambil hati ataupun nak mendekatkan diri kepada Allah SWT itu tidak kena kan? kalau dengan agung sendiri pun kita buat cahaya tata cara kita sendiri tak ikut protokol istana itu pun dah dianggap salah apatah lagi apabila kita menghadap Allah SWT sudah tentu kita hanya boleh menghadapnya dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini berbeza dengan dalam soal dalam soal uh, mu'amalat kan? al-asru fil mu'amalat ya juz ha, dalam soal hubungan sesama manusia jual beli kapal tu, ha, semuanya adalah harus illa kecuali apa-apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai apa-apa yang ditentukan haram oleh Allah contohnya seperti riba kan ha, jadi buatlah muamalah secara apa sekalipun sesuai dengan uh, kemajuan uh, dunia hari ini yang lebih relevan dan sebagainya ha, buatlah apa saja muamalah asal, asalkan jangan sampai uh, jatuh dalam perkara yang riba jangan ada penipuan adanya ghoror dan sebagainya dan buatlah apa istilah sekalipun asal saja dia tidak melanggar apa-apa yang telah digariskan yang berkaitan dengan riba dan sebagainya itu adalah Ah, ha, dia dia kebalik. dalam ibadah lain dalam muamalat lain ha, jadi itu antara yang kita boleh faham tentang pengertian ah, tidak, insyaAllah baik, dari dalam Al-Quran uh, dan juga hadis Rasulullah SAW banyak sekali yang mengecam tentang perbuatan bidah kan kata-kata ulama dan hadis yang berkaitan dengan celaat bidah sangat banyak Allah Subhanahu wa taala berfirman innal ladzina farraqu innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syiah las takminhum is takminhum fi syai bahawa sesnya orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka dengan perselisihan-perselisihan yang berdasarkan hawa nafsu yang kita kata didi'ah itu adalah berdasarkan kepada hawa nafsu. Dan mereka menjadi berpuak-puak. Ha, Tiada engkau terkait sedikit pun dalam perbuatan mereka. Ha, jadi maknanya ini perbuatan-perbuatan yang menyalahi syariat ha, berdasarkan kepada hawa nafsu. Dan dia tidak berpandukan kepada ajaran agama yang sebenar Rasulullah SAW man ahdasa fi amrina haza ma fa isamin hufawaradun ha. riwayat hadis sebab muslim sesiapa yang mereka-reka sesuatu yang tidak ada pada kami yang tidak ada pada urusan kami yang urusan-urusan agama urusan-urusan ha. agama maka ia adalah tertolak Ha, jadi maknanya Tidak ada ruang Tidak dibenarkan sama sekali Untuk mereka-reka Membuat benda yang baru Yang tidak ada dalam urusan agama Dan kalau jika sekiranya Buat juga bahawa Radun Dia tertolak dengan sendirinya ha, Ini dalam soal agama Ha, berbeza dalam soal soal dunia, ha, soal dunia bahkan digalakkan untuk mereka cipta, digalakkan menggunakan akal, daya kreativiti dan inovasi buat benda-benda yang baru sesuai dengan uh, peredaran zaman dan masa. Ha, itu dalam soal urusan dunia. Ha, Selepas itu uh, Rasulullah SAW uh, bersabda ini dalam hadis yang lain yang juga diraikan oleh Muslim. Amma ba'du fa inna khayra al-hadith kitabullah huda huda Muhammadin wa sharru al-umur muhaddathatuha wa kullu bid'atin Sesungguhnya sebaik-baik kata-kata adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seburuk-buruk perkara ialah apa yang direka-reka setiap perkara yang direka adalah bidah dan setiap yang bidah itu adalah sesat dan setiap yang sesat itu finnar ha, ada tambahan uh, dalam uh, dalam nlat ha, tapi kita kena faham ha, ini mencipta dalam agama ha, kita bukan bermaksud dalam perkara-perkara yang bukan dunia Begitu juga Ibnu al-Majuj pernah berkata aku mendengar Malik berkata sesiapa yang mereka-reka bid'ah di dalam agama Islam dan memandangnya sebagai baik, -baik sesungguhnya dia telah mendakwa bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah ini. kenapa kenapa sampai begitu dianggap bahawa Uh, orang yang mereka cipta dalam agama benda-benda yang baru ini dianggap sebagai makianati rasul uh, menganggap uh, menganggap uh, mendakwa, uh, mendakwa bahawa nabi itu adalah makianati risalah uh, kenapa kenapa kita kata uh, begitu uh, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala al yauma akmaltu lakum di nakum watsamtu alaihim nehamati warahidulakumul Islam Madinah. itu satu segmen ayat Quran yang menjelaskan tentang kesempurnaan agama ini, tentang kecukupan nehamat yang Allah telah berikan kepada kepada Rasulullah SAW dan juga meraih ibahwa agama warahidulakumul Islam madina itu maknanya sesuatu yang telah komplit, yang telah lengkap, yang telah cukup. Jadi maknanya tidak ada di sana keperluan penambah penambahan tidak ada uh, tidak memenukan perkara-perkara yang baru sudah memadai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Jadi jadi kalau kita mendakwa di sana ada benda yang baru uh, ada keperluan penambahan seolah-olah Rasul ini tidak amanah. Seolah-olah Rasul ini tidak menyampaikan semuanya. Seolah-olah Rasul ini mengkhianati risalah ataupun e, perutusan kerasulan Nabi Muhammad SAW sehingga mengatakan masih lagi tidak lengkap, masih lagi tidak cukup dan sebagainya. Ha, jadi ini merupakan satu pengkhianatan. Ha jadi apa jua yang tidak mungkin dianggap agama pada hari tersebut maka hari ini juga tidak akan dianggap agama ha, jadi cukup lah apa yang telah diasaskan oleh Rasul yang telah disukupkan oleh Rasul maknanya sekamping ke hari kiamat ianya akan uh, memadai dan cukup dengan dengan apa yang telah didatangkan ha, walaubagaimanapun uh, bukanlah bermaksud tidak adanya penambahbaikan dan sebagainya tetapi itu pun masih dalam ruang lingkup yang dibenarkan dengan kaedah-kaedah fikah yang apa yang dibuat oleh para ulama yang tidak terkeluar daripada syariat, uh, maknanya uh, disesuaikan dengan hukum hakam yang baru dan sebagainya. Uh, yang itu tidak termasuklah dalam kategori uh, bid'ah. Uh, sebab dia masih lagi ada asalnya masih ada lagi usulnya pada agama nah, tapi yang dikatakan bid'ah ini ialah yang memang tidak ada asas dalam agama itu sendiri baik mereka-mereka menambah dan mengurangi mereka-mereka dalam urusan agama ada satu perkara yang amat tercela, sama ada menambah ataupun mengurang kerana dengan menambah bermakna mendakwa syariat ini masih lemah, masih tak cukup masih tak lengkap Nah, yeah. ha. ha. serba kekurangan. Ha. Kerana dengan mengurangkannya bermakna mengkufuri beberapa syariat. Ha. Adapun itu yang menambah. Ha. dia rasa agam ini tak cukup. Tambah lagi lah ha. buat benda yang baru dan sebagainya. Adapun yang cuba nak menguranginya pula, ha. itu adalah yang apa mengkufuri beberapa syariat. Yang mengheret para pengikut ke arah kehancuran dan juga kebinasaan. Ayang nah, ini dia nak mudah pula. Sedangkan syariah telah sudah menentu, menentukan hukum hakamnya, cara dan sebagainya tetapi tidak ikut, itu bermakna dia membawa kepada kehancuran. Okay. Antara contoh penambahan ataupun contoh bid'ah yang menambahkan. Contohnya ialah mengadakan uh, perayaan menyambut hari kelahiran membina binaan atas kubur dan bertawas di sekelilingnya ha, hidup ala kependitaan dan seumpamanya ha, ini beberapa contoh dan banyak lagi contoh yang yang memang kadang-kadang berlaku kan ha, antara contoh yang uh, dua minggu lepas uh, saya berjauhlah ke Pulau Besar Melaka ha, rupa-rupanya di sana ada makam Sheikh Arifin Uh, antara ulama yang awal-awal datang ke Nusantara nak kan? uh, dan dan apa berdakwah di sana dan kemudian dimakamkan dekat situ. Ah itu cerita dia lah. Tapi yang yang yang yang kita anggap sebagai suatu perkara yang menyalahi dan yang berlakunya bid'ah apabila makam tersebut uh, itulah telah telah didatangi dengan uh, ramai orang saya saya percaya tuan-tuan pun sedia maklum sekarang ini, tapi saya buat pertama kalilah, jika pergi ke Pulau Besar tu tengok hairan, kenapa makam kubur seorang yang berjasa dengan Islam ini telah dijadikan sebagai tempat pemujaan, tempat orang apa, minta hajatkan aku ke macam-macam butuh air macam-macam bunga dan sebagainya, walaupun sekarang ni agak terkawal kalau nak dan kita ikut dulu lagi teruk kan ha. tapi yang saya heran ni ialah dia ni didatangi oleh, bukan oleh orang-orang Islam tetapi oleh orang-orang India, Hindu yang datang, tak tahu apa tujuannya nak minta apa-apa ke -apa dan ramai sekali ha. Ha. jadi, ini adalah jelas perkara-perkara yang bijak yang jelas benda ni yang berkaitan dengan khurafat ha, Tapi kalau orang Islam tu mungkin kita boleh cakap dia lah Benda ni bekas, jangan buat ha, Tapi yang datang ni bukan Islam, Hindu ha, Saya pun tak tahu kenapa jadi macam tu ha, Baik Antara contoh yang menguranginya pula ialah enggan berjihad dan menafikan hukum Tentang tentang ketetapan oleh Allah SWT ha, Yang ni Uh, menafikan tentang Hukum berjihad uh, Ataupun sekarang ni Ataupun yang biasa kita dengar Ialah tentang menafikan keperluan solat jumat uh, uh, Tak payah solat jumat uh, Ini ni memang Seronok lah kan uh, Jadi memang ahli bid'ah ni memang dia, dia suka benda yang macam ni lah Yang mudah, yang tak payah Solat jumaat, tak payah Uh, kalau solat lima waktu sehari pahala ni pun boleh dijamakkan saja ataupun solat dengan niat je macam-macam. Uh, uh, jadi ini yang contoh-contoh jina'ah dalam mengurangi agama, uh, agama atau, ataupun dari hukum hakam syariah. Ha, sehinggalah haji pun tak perlu ha, tak, puyuh, tak perlu ke uh, Mekah, ha, mungkin ada di India ada di Pakistan atau di mana cukup buat haji kat situ ha, ini pun perkara yang membaikkan uh, uh, bid'ah ah. baik, jadi mengingkari bid'ah ah keagamaan ha, yang yang bukan bid'ah ke duniaan mungkin kita boleh uh, berdasarkan definasi itu, kita faham ha, uh, di sana ada bid'ah ah yang yang bentuk dunia lah ataupun bid'ah dalam bentuk adab itu dulu kan. Imam Al-Banna sangat cermat dalam menolak bid'ah serta seruan seruan memeranginya. Beliau mengaitkannya dengan dua perkara. Jadi maknanya dalam dalam meneliti secara apa ni nak nak mengambil jalan yang terbaik nak, nak berhati-hati maka kena kenal pasti terlebih dahulu bentuk-bentuk bid'ah ini jangan main sembarangan saja sedap mulut cakap kan ha, jadi maknanya kena kaji dan juga kena seri dikit Imam al Banna mengatakan bahawa di sana yang pertama hendaklah dalam urusan agama ha, bid'ah ini dia hanya berlaku dalam urusan agama dan dan yang, yang kedua tidak ada asal usul di dalam agama itu sendiri ha, tapi kalau yang yang dikatakan bid'ah dalam perkara bukan agama ha, itu makin digalakkan lagi bagus ha, adanya benda-benda yang baru adanya teknologi yang lebih canggih ha, ada kreativiti dan inovasi yang lebih kehadapan ha, itu sangat-sangat digalakkan And, ha, kalau boleh kita mendahului zaman kalau boleh kita kena mendahului daripada orang-orang bukan Islam kita kena kehadapan itu dalam bid'ah yang berkaitan dengan dunia kan itu bukan perbincangannya perbincangannya di sini ialah hendaklah di dalam urusan agama dan ia memang tidak ada asal usul dalam agama dan benda ini diciptakan untuk tujuan-tujuan tertentu kan kerana itu kaum muslimin dituntut agar mereka dan agar mereka dah mencipta dalam urusan kemahian dan rasa kena bilang, nah, itu-itu yang saya nyatakan tadi termasuklah dari segi perindustrian, pertanian perubatan, teknologi, kata untuk memenuhi keperluan mereka serta meneguhkan lagi kehidupan umat Islam dan berupaya untuk menjalankan kewajipan kita ini sebagai khalifah di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian memakmurkan dengan teknologi benda-benda yang indah yang baru nah, inilah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW antum a'lamu bi, -um, bi amri dunyakum ha, antum a'lamu bi amri dunyakum ha, bagaimana para sahabat satu ketika pernah bertanya kepada Rasulullah SAW uh, tentang dalam bidang pertanian Uh, apa mengawinkan anak, anak apa ni uh, anak pokok tamar kan? Bila dirujuk kepada Rasulullah, Rasulullah kata. Antum a'lamu di amri duniakum ha, Buatlah, ini urusan dunia Kamu lebih tahu, kan ha, Tapi dalam agama, tanya ke aku ha, Begitulah maksudnya, kan Jadi sesungguhnya Imam Al-Badam mengesel Rakan-rakannya akan menerima segala Perkara baru yang bermanfaat dalam urusan dunia Seperti yang terdapat dalam prinsip Yang ke-18 Nanti, kan, alangkah baiknya Jika kaum muslimin menjaga garis Sempadang agama Menumpukan sepenuh perpikiran Dan tenaga mereka, untuk mereka cip berkaitan urusan dunia bagi mendapatkan kemuliaan dan kekuasaan seperti umat Islam yang terdahulu manakala bid'ah yang terdapat asal usul dalam syarak adalah perkara yang remeh dan tahapnya terlalu rendah serta termasuk dalam perkara-perkara perselisihan fiqh kan ha, jadi itu syaratnya ada dua tadi kan maknanya e yang dikatakan bid'ah ialah yang yang yang dalam perkara-perkara agama yang bukan perkara agama itu bukan bid'ah ha, kita katakan itu sebagai id'ah lah ha, mereka cipta uh, kreativiti ha, nak mudah faham kan ha, tapi uh, kalau yang dalam perkara agama ha, dia buat benda yang baru ha, itu baru kita katakan itu adalah bid'ah okay. ha, dan yang kedua syaratnya tidak ada asal-usulnya dalam langsung tidak ada asas dan memang memang cari tak mana sekalipun uh, Dia tidak ada uh, dalam dalam dalam syariat uh, Sebaliknya dia buat benda yang baru uh, Itu yang dikatakan bid'ah Adapun kalau ada asal-usulnya uh, Dan ada asah dia, ada hadisnya, ada ayatnya uh, Tapi mungkin dia lain sikit dan sebagainya Itu uh, bukan dianggap bid'ah ah. Asbaliknya itu adalah perkara-perkara yang yang yang kita anggap kecil, itu adalah perselisihan ulama yang berkaitan dengan perkara-perkara yang yang yang ranting, yang cabang. Ha, itu masih lagi dalam masih lagi dalam kategori yang dibenarkan dan dia bukan bid'ah, ah. ha, jadi sebab itulah kita kena berhati-hati dalam perkara ini, kenal pasti betul-betul uh, betul betul perkara tersebut uh, bid'ah tu yang bagaimana kan ha, kalau memang dia memang dalam perkara agama, itu bid'ah ah. dan kemudian dalam agama ni pula tak ada asal dia, tak ada asas dia, tak ada usul dia ha, barulah kita boleh katakan itu sebagai bid'ah ah. Nah, ini nak buat mereka cipta sains teknologi pun kita kata bidah ah itu bukan dia yang bid'ah ah kita lah yang bidah ah, bukan uh, menghalang menyekat uh, kemajuan dan sebagainya. Baik. Jadi peranan kita terhadap memerangi bidah ini uh, dalam dua perkara. Yang pertama ialah mengingkari mengingkari memerangi dan menghapuskannya. Nah, itu maknanya bertahap-tahap step-step dia kan. Ha, jangan terus nak hapus saja kan, ha, terus nak kuas kuasukan. Ha, sebaliknya, kena mengingkarinya dahulu kan. Ha, kita mengingkari, kita kita menyatakan kebencian kita, kita kena tunjukkan uh, benda ini tak betul uh, bagi dia faham kan. Dan kemudian kita menentang, memerangi eh uh, sana ikut juga uh, baru kita hapuskan. Ha uh, tu step-step, okay. Kemudian yang kedua mengambil teknik terbaik, uh, yang tidak mengundang sebarang kecelakaan yang lebih buruk uh, daripadanya nya. Uh, maknanya sekarang ni pun uh, memang memang ada undang-undang, ada tata cara dan sebagainya. Eh uh, maknanya penguat kuasa agama pun kadang-kadang kena kena apa? kena study dulu. Uh, bukan sembarangan boleh uh, membuat uh, tangkapan dan sebagainya uh, Kerana cabaran-cabaran di luar sana itu uh, Lebih hebat, bukan mudah uh, Semudah yang kita sangka dan Boleh hapus, boleh tangkap macam tu saja kan uh, Sebab itu pun ada cabaran uh, di luar uh, Mungkin dia rujuk pada mahkamah Katanya hak asasi Ini dikata macam-macam uh, kan uh, Baik, jadi Allah memerintahkan kita untuk mengingkari bida'ah Dan dia juga lah yang memerintah kita Memerangi bida'ah dengan sebaik-baik cara ha, Maknanya dalam perkara ini Allah subhanahu ta'ala bukan sahaja menyuruh kita Memerangi, menghapuskan dan juga mengingkari Perkara bida'ah ini Tetapi kena ingat Allah subhanahu ta'ala juga Menyuruh kita untuk melakukan dengan cara yang terbaik Ha, melakukan dengan cara-cara yang terbaik supaya tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar. Kadang-kadang ha, kita lupa ni, ha, kita terlampau excited, semangat kan, nampak benda mungkar aja ha, di serangnya, nampak perkuilindu pun dihantam sedangkan Allah Subhanahu juga menyuruh untuk kita uh, apa ni melakukan. Uh, kalau nak kata nak menghapuskan kena hapuskan dengan cara yang betul bukan sembarangan saja. kan tidak harus dari segi cara kita memerangi bid'ah dengan mengundang kesilakaan yang lebih besar daripada itu uh, jadi kalau datang benda yang lebih teruk yang lebih mungkar itu maknanya uh, sudah jatuh haram kan uh, punnya nak buat benda yang baik tapi tak kena kaedah tak kena cara sebaliknya dia akan mengundang mudarat yang lebih besar kan apa contohnya kan kalau lah kita dapat ada dapati ada seorang ataupun dua orang buat benda yang bin'ah kalau kita rasa kita senyap je kita rasa kita biarkannya taklah dia pun semua itu lebih baik lebih baik dia akan kan <guluh> daripada kita nak heboh-hebohkan kita nak sebah-sebahkan sehingga akhirnya menarik perhatian orang masyarakat dan sebagainya dan akhirnya masyarakat pun memberi simpati ke dia tiba-tiba lebih ramai lagi yang ikut bida'ah ni ha, contohnya begitulah jadi sebab itu apa-apa pun perlu diteliti dan dipikirkan secara yang terbaik supaya tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar Insya Allah. baik Syed Al-Islam Hukainiyah Al pernah berkata apabila bertembung antara maslahah dan juga mafadah ha, ini pun kaedah-kaedah yang kita kena mahir yang kita kena tahu ni Kan? Ha, kerana uh, makasih islam pun dia mm, begitu, kan? dia ada uh, masalah dan juga masadah, kan? kena timbang itu. kebaikan dan juga kejahatan, masalah ialah kebaikan masadah itu ialah kejahatan ataupun kerosakan. dan keduanya bercampur baur kadang-kadang ha, dia ni ha, 50, 50 pun ada kan kadang-kadang ha, dia, kadang -kadang dia dia ada, ada masalahnya, ada ha, maslahahnya Dalam masalah ada masalah, dalam masalah tu kadang-kadang ada masalah juga kan? Ha, jadi di sinilah perlunya berhati-hati. Maka wajiblah kita memilih yang paling roje. Ha, jadi bila ada dua, ada masalah, ada masalah. Ha, jadi e, kaedahnya, suruhannya untuk kita memilih yang roje, ha, yang mana yang lebih baik yang lebih yang yang terbaik kan apa ni nak kita nak nak menghilangkan maslahah tapi lebih teruk kan itu tak boleh kan sekalipun suruhan dan larangan adalah bertujuan untuk menghasilkan maslahah dan menolak mafsadah yang disebut sebagai apa jalb jalabul mafalah dan juga dar mafasid mafsadah. Ia tetap dilihat juga pada aspek yang berlawanan dengannya. Sekiranya banyak masalah yang yang lenyap dan mengundang kerosakan yang lebih besar, ia tidak diperintahkan. Bahkan ia dah ia adalah diharamkan jika terdapat lebih banyak kerosakan berbanding dengan kemaslahatan. Nah, ini memang memang satu kaedah yang tadi fatwakan. Ah ha, bukan bermakna setiap benda yang bid'ah setiap benda yang mungkar setiap benda yang maksiat itu boleh dilakukan dihapuskan secara sembrono begitu saja tetapi perlu ada pertimbangan-pertimbangan kan? kerana ialah yang kita harapkan ialah masalah tapi kalau kita buat sesuatu tanpa yang akhirnya mendatangkan kerosakan yang lebih besar itu sebenarnya dah jatuh hukum haram kan? Baik. Imam Imam Ibn Al Qayyim pernah berkata mengingkari kemungkaran itu ada empat tahap. Ha. Imam Ibn Al Qayyim. Yang pertama ianya akan lenyap dan diganti dengan sebaliknya. Ha. Kan? Itu tahap yang pertama. Uh, benda yang buruk akan lenyap dan diganti dengan benda yang baiklah. Ha. Ha yang kedua akan berkurangan sekalipun lenyak, tidak lenyap semuanya ini, ini dari segi kaedah umum lah dari segi kaedah umum sesuatu itu boleh dilenyapkan boleh dihapuskan dan kemudian digantikan dengan yang lain, yang kedua boleh berkurangan sekalipun tidak lenyap ke semuanya kadang-kadang nak meminteras Habis-habisan sampai seata umbi itu, dia tak tak tak boleh. Kan? Tapi paling tidak, boleh dilenyapkan, tapi tak boleh dihabiskan semua sekali. Yang ketiga, akan digantikan dengan benda yang lain yang seumpama dengan dia. Ini pun boleh berlaku begitu. Kita hapuskan yang ini, timbul pula benda yang baru. Benda yang sama saja. Kan? Dan yang keempat, akan berganti dengan perkara yang lebih buruk daripadanya. Ha, dan kadang-kadang kadang-kadang ha, akan diganti akan dapat satu perkara yang lebih mutorah. Ha itu e, empat perkara yang kemungkinannya begitu. Ha, ha, sebaik-baiknya kalau kita boleh tukar dan ganti dengan benda yang baik dan lainnya itu alhamdulillah lah, kan. Ha, tapi bukan bukan semudah itu. Ha, tapi paling tidak, kalau kita boleh berusaha memeranginya, membacarnya, walaupun tidak sampai ke akar umbinya paling tidak kita berjaya uh, mengurangkan dia punya mastada, kita berjaya mengurangkan dia punya pengaruh dan sebagainya. Kan. Dan dan yang ketiga akan berganti dengan benda yang seumpamanya. Dan kadang-kadang langsung tak tak berjaya. Inilah kita berjaya menghapuskan satu masalah kemuntaran terkaki boleh jadi dia akan wujud akan tukar dalam bentuk kemungkaran yang lain pula ha, kan dan kemudian yang terakhir yang tadi tu yang keempat ialah akan berganti dengan perkara yang lebih buruk ha, yang ini lebih mudorak lah ha, jadi lebih baik tak payah diokan sajilah kan ha, kalau kita penalpasi apabila kita buat dia akan lebih mudorak seolah kita kenal ya. Tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim -tuan Allah setia, insyaAllah kita sambung sikit lagi Berdasarkan kepada Empat kaedah Yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim Dalam mengingkari kemungkaran Itu tadi, ataupun Mengkari petal itu Yang pertama dan kedua Itu adalah disyariatkan Iaitu Memerangi dan menggantikan Dengan benda yang lebih baik Yang lebih bagus Ha, itu disyariatkan, memang disuruh diperintahkan. Yang kedua pun masih lagi disyariatkan juga. Dan apabila kita perangi, walaupun tidak dapat menghapuskan semuanya sekali, tetapi paling tidak kita dah dapat menghalang pengaruhnya, dapat menghalang daripada berkembangnya e, maksadah itu. Ha, Ini pun disyariatkan. Tetapi kalau keadaannya sama saja, diperangi pun mungkin boleh, tetapi akan timbul benda yang sama juga. Ha, ini dalam dikategorikan sebagai perkara yang istihad. Ha, itu uh, itu dalam istihad kan. Sama dia nak biarkan ataupun nak perangi, terpulang kan? Ha, sebab uh, dia sama saja. Ha, jadi jadi itu uh, dikira sebagai uh, istihad. maknanya kalau diperangi itu lebih baik peranglah walaupun mungkin benda ni tak akan selesai uh, cantas kat sini dia tumbuh kat sana pula cantas kat sana tumbuh pula kat sini <tuh> nah, itu perkara ijtihad ha nah, jadi itu tengok keadaan semasa pada ketika itulah macam mana nak buat adapun yang empat yang keempat apabila diperangi ataupun nak cuba nak dihapuskan dan kemudian mengakibatkan sesuatu yang lebih mudarat Keburukan yang lebih besar, ha, itu diharamkan. Ha, jadi biarkan saja, dia akan, jangan, jangan di, di, di, diperangi. Sebab apa? Sebab jika sekiranya diperangi, ha, dia akan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Contohnya, pernah pada satu ketika aku pernah mendengar Sheikhul Islam Nutaiah berkata, maknanya zaman Nutaiah. Di mana beliau dan juga rakan-rakannya Pernah hidup pada zaman tatar Di mana sebahagian orang tatar ini Meminum arak Beberapa orang yang bersama kami Cuba menegah perbuatan mereka Kemudian Inu Taimiyah kata Jangan Jangan-jangan Jangan jangan tegah dia Biar dia minum arak Haa. Maksudnya begitu Man. Kerana apa? sebabnya kalau uh, kalau uh, sebabnya dia dia minum arak itu sebenarnya lebih baik kan dia uh, dia minum arak dia dia mabuk uh, biar dia dia tergolek masuk longkang kan? tetapi jika sekiranya dia tidak mabuk dia akan membunuh orang kan ini ha, keganasan zaman uh, Tatar dahulu uh, ketika mana masuk ke Kota Baghdad dan sebagainya uh, kan dia dia mabuk uh, dengan keadaan dia mabuk dia tidak membunuh uh, jiwa membunuh orang jadi maknanya uh, mengekalkan dalam keadaan dia minum arak dan mabuk itu lebih baik uh, lebih baik kan berbanding dengan apabila ditengar tak boleh minum arak-arak ni haram dan sebagainya. Ha, dia lebih magh, dia lebih uh, apa? Dan kemudian dia, dia membunuh orang. Jadi dengan ini akan memberikan mudarat yang lebih besar dan berbanding dengan dia minum arak. Ha, jadi kadang-kadang ha, kena lihat beginilah uh, penelitian dan juga kaedah-kaedah yang seharusnya kita fahami bagaimana yang telah menyatakan oleh Imam Syahid Ashabanah dalam rukun yang ke-11 ini nah, jadi maknanya dalam perkara apa sekalipun perlu kepada penelitian secara rapi dan tidak secara sembrono, secara tergopoh gapah Uh, semuanya itu uh, perlu berjalan dengan sebaik-baiknya Kerana memerangi yang mungkar itu juga adalah suruhan Allah uh, Tetapi memerangi dengan cara yang baik itu juga adalah suruhan Allah Jangan kita uh, kita kata ini adalah perintah Allah Dan kita buat uh, dengan cara yang tak betul Sehingga kita mengabaikan perintah Allah juga Yang menyuruh Allah SWT menyuruh untuk kita buat yang terbaik jadi kadang-kadang ini yang berlaku jadi Imam al banna uh, mempraktiskan kaedah-kaedah uh, seperti ini dan akhirnya uh, dapat uh, menyatu padukan dapat mengharmonikan uh, dan juga dapat mengatasi krisis-krisis uh, yang, yang berat seperti ini kan uh, walaupun mungkin paling tidak tak dapat menyelesaikan semua uh, tetapi dia mampu mengurangkan uh, kegentingan Uh, daripada dalam masyarakat dan uh, juga tidak uh, tidak apa mudah-mudah untuk uh, uh, melabelkan uh, bid'ah sana bid'ah sini dalam keadaan kita sendiri pun tak faham apa itu bid'ah kita sendiri pun tak tahu sebenarnya benda ini betul-betul bid'ah ataupun tidak uh, jadi ini semua perlu dikaji terlebih dahulu dan jadi kalau benda tersebut Memang ada asalnya Memang ada asasnya Itu tidak dianggap sebagai beza Kalau ianya pun berlainan Ada timbulnya perselisihan Antara dari segi hukum Antara ulama dan sebagainya Itu kita anggap Benda ini masih lagi dalam, dalam, dalam Yang dibenarkan Itu dalam perkara istihad Dalam perkara persisahan di kalangan ulama Dia tidak jatuh dalam perkara beza ah, Kan Ha, jadi kalau kita tanpa usul periksa melabelkan bidaah dengan secara sembrono ha, sudah tentu dia akan mencetuskan uh, apa, kegentingan di kalangan uh, masyarakat uh, jadi dengan kaedah-kaedah seperti ini Imam Ibn telah membentangkan supaya difahami dan diambil tindakan dengan sebaik-baiknya wallahu alam sekadar itu perbincangan kita berkenaan dengan usul yang kesebelah ini yang berkaitan dengan jemaah jadi hmm. ada soalan kan? Hmm. silakan silakan hmm. bagaimana tak jelas soalan ini? berkaitan dengan tanah suci. Ya. Ya. Ya. Ah, ha. uh, itu itu contoh saja. Ha, contohnya uh, mereka itu. Ya. Ya, ya. Ya. Ya. Ha. Ha. Jadi itu contoh-contoh bedah yang mana mereka ini telah mengubah ha, syariat dan sebagainya. Solat Jumaat tidak wajib. Haji ini tak perlu tak perlu pergi ke Mekah dan sebagainya. Ha. Itu antara contoh-contoh bedah yang, yang memang sedikit kita pun sudah maklum dan kita pernah dengar dan sebagainya. Ha. Jadi itu yang berlaku dalam masyarakat kita. Ha, jadi uh, apa ni inilah suasananya kan mana realitinya yang ber, yang memang berlaku yang real kan? yang yang yang sejak dahulu sehingga sekarang ini pun uh, ada lagi unsur-unsur bidah ah seperti ini perkara-perkara yang seperti ini jadi sebab itu penting untuk kita memahami kaedah-kaedah uh, ini memahami permasalahan ini supaya kita yang pertama kita tidak tidak ter terjebak ataupun terjerumus Dalam perkara ini kan? Dan kemudiannya kalau benda ini berlaku Dan kita tahu Kita kena mengingkari Dan juga kita kena memerangi dan berusaha Untuk menghapuskannya dengan, dengan cara yang terbaik Jadi ini antara kesimpulan dan pemahaman Ataupun pengajaran yang kita dapat Dalam kudai insyaAllah Jadi kita tangguh dengan tersedih Keparah dalam kudus Subhanallahumman alaihi al salam astagfirullah wa tawabtu ilayh nomor -657 dengan dinamakan suami حاج atas harap dan tawakal saya. Terima kasih buat yang bertanya tadi yang menjelaskan lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi